і з мовчанкою, що знову настала, і з тишою, і відсутністю слів у них обох. Зрештою, вона ревно заплакала, а Степан встав і поклав їй на голову руку та став гладити, як маленьку, по голові, мовчки, не спитавши, і не здивувавшись, чого вона плаче. Отець Андронії помер восени 1939 року, через кілька місяців по тому, як прийшли перші совіти. «То не мій світ!» – були його останні слова. Їх чула матушка Ісламія котру він попросив покликати, бо відчув, що його душа проситься відлетіти у кращий світ. Соломії йшов й рік. Вона виросла вже у вельми гарне дівча. Волосся з білого стало світло-пшанишним. На неї задивлялися і загравали з нею не тільки ревесники, а й старші загоринські порубки, а двоє вже точно знали, що Соломія належатиме котромусь із них. Сусідські порубки Петро і Павло названі так на честь двох перших за каноном апостолів. Вони терпеливо чекали доки ця дівчина вродлива, як цей світ прекрасна, як сонце, як небо, як найкрасивіший цвіт на землі, дозріє, аби війти до котрогось із них у хату господинею. Щоб це сталося, вони готові були битися з цілим світом. От тільки до кого? Котрого з них? Соломійка, яка і не знала про те, як завмирають і бухають хлопчачі серця при одному її наближенні, верталася з похорону свого наставника і друга. Коли вже підходила до хати, раптом згадала, що давно не навідувалася до своїх дьмалів. Дивно, їй чогось минулого літа не хотілося цього робити, тільки всміхнулася, згадавши, як її називали сестрою джмалів. Навідається завтра, а може й меду попробує. Думати про мед було гріх, ідучи з похорону. І Соломіка стала думати про отця Андронія, про його притчі, і давню прив'язаність до неї. Єдиний раз сварив батюшка, як казала, що школу покинула. «Нащо мені школа, отче?» – сказала Соломійка. «Тато, кажуть, то не мужицьке діло вчитися». «Ніколи не кажи чужими словами», – мовив отець Андроній. «Ніколи не кажи, чуєш дитину». Але ж ви й те, отче, у церкві теж мовити чужими. То не чужі слова, а Божі. Отець Андроній замислився. Вчитель, звісно, не вельми сердешна людина. Я то, я казав йому, але іноді й потерпіти треба. Отче, я не хочу більше вчитися, сказала твердо Соломійка. Згадалося, завтра до матушки навідається і до джмелів. Таж на дворі пізня осінь, подумала Соломійка, пізня осінь і джмелі сплять. Я геть все переплутала, як стара бабуся. Та їй було не сумно такої плутанини, сумно, що не стало оця Андронія. За нею ішли тата і мама, а трохи далі дядько Степан і його жінка, котру в селі називали Вітькою Євсійською. У них вже було двійко дітей – хлопчик і дівчинка. А тепер-ка добре видно, що тітка Вітька зновика груба. Нащо ж вона на похорон в таким положенні ходила – подумала Соломійка. Вона стишила ходу, і коли тато з мамою порівнялися, спитала. «Отець Андроній у рай потрапить?» «Де є один Господь віде, сказала Соломія-старша. «Добрий був батюшка, хоч трохи і чужей, але тебе, видно, крепко любив. Гень би онучку свою». Мене всі люблять, подумала Соломійка, хіба кроме Руфини. Розділ третій. Фройлян Соломея. Восени го року старшого соломічного брата Тараса забрали до Червоної армії. За два тижні до того разом ще з кількома загорянськими хлопцями його викликали в район, волость по колишньому, по-царськи, по польське гміна, а може, і повіт, пов це Та тепер, як совєти, прийшли, все було по-новому, по-інакшому, іноді й не розбере, що до чого. Поліщуки придивлялися, принюхувалися, як у селі казали, до нової влади котру минулої осені вітали при в'їзді до Загарен Аркою, уквітчаною червоними і жовто блакитними прапорами, флагами по їхньому. Але через рік про жовто-блакитний колір і згадувати не можна було, казали вражеський, буржуазний, це ще якийсь теї Соєти напридумували слів що язик поламається. Найпростіше з тих слів, хіба понятне, куперація, гамазин. То й колись було, тільки тепер у тій куперації на полицях від тербоси гуляє, коли газ, сіль чи сірники привозять велике свято. То без сірників обійтися мона. Є кресало, труд. Хіба то звикати, а от без солі. Про матерію й не казали, Тільки завезли сувій слідцю на первомай. Яка то була штурханина! Зникли нитки, особливо кольорові. А то для Соломійки було особливо прикро, Бо ж вона якраз до вишивання пристрастилася. Бабця вчила, і вже сама вишила мамі і татові сорочки. Збиралася і собі, та, та майбутньому чоловікові. А ще почала вишивати великого розкішного рушника, такого, щоб от бельця до бельця ліжка діставав. Крамор Гершко, якому воліли закривати часною лавочку, Ходив тепер селом сам не свій. Правда, дещо сховане за горінцем, то тико вам, чоловіче добрий, сей крам пропонував з-під поли, оглядаючись навіть у хаті. Притому хвалив повний голос товариша Сталіна, Йоську Саревонича, котрий дбає про всенький люд Од малого до великого. Очі чи при тім у Гершка це то сміялися, ци плакали невідомими, невидимими сльозами. Не розбереш, що в того жида в оці сидить, та й на який досвідок ото кукурікає. Зголовна, яке тепер було районним містечком, Тарас Вернувся з бумажкою, повісткою. Прочитав такого-то числа, через неділю явитися на зборний пункт воєнкомата для прохождення дійсної воєнної служби. — Що ж то буде, синку? — Соломія-старша заойкала та захмарилася. «Ну, чо буде, те й буде, от служу, як ото хлопці польським війську служили, а я в червоному, тихо й по всьому». «А не дай, бо війна!» – мати вже й сльозу пустила. «Жінка, звісно. Та яка там війна? З оно замирилося, замирилися, з повна дружба». Соломіха відчула. «Веселість у брата удавана». І йти до війська йому було в п'ятницю, у четвер мали вечірку забрати з родичів на проводини. А в середу під вечір Тарасик сказав Давай но, ну, сестричко, трохи пройдемось на прощання. Соломійка зиркнула на брата, збентежений. І наче б вистрончений якийсь чи що, ніби його вже під ружо поставили. Ходімо, братику. Вона спустилася городом до ковбані і струмка, щоб тікав невеличкого горбика, а далі в річку мережку впадав. Вздовж струмка було густо насипано листя з дерев, що росли з правого берега. «Куди ж він мене веде?» – подумала Соломійка. Тарас наче почув її думку і сказав, що вийдуть на онту вулицю, альбо коло гірки посидять. «Тоді давай до гірки», – сказала Соломійка. А як сили рядком...